Гняв и страх Шеста лекция от том, чето Разумния живот, година трета на младежкия окултен клас, държана на 18 ноември 1923 година. Само светлият път на мъдростта води към истината. Тя постоянно ни весели. Размишление Прочети се резюме върху темата Ролята на червените и бели кръвните оца. Прочетоха се няколко от работите върху темите Отличителните черти на крутостта и въздържанието. И седемте думи са съответните тям цветове. Тема за следния път. Отличителните черти на смелостта и твърдостта. Какъв цвят има думата гняв? При какви условия се ражда гневът? Гневът е превърнатата сила в нисходяща степен. Той е излишна енергия. Как се е създала тази енергия? Всяко желание, което среща на пътя си съпротивление, се пречупва. Половината от неговата енергия се превръща в една Ненормална топлина, която отива в мозъка и тази топлина именно образува гнива. Гнивът е, който увеличава температурата на тялото. Той съставлява един плюс към обикновената температура на организма и действа разрушително. Аз говоря за гнива в обикновения живот, дето той представлява обикновено явление. Но когато човек се занимава с възвишеното, с божественото, тогава гневът се изключва. Идейният живот изключва всякакъв гняв. Гневът не е качество на човешкия ум, но той е присадка на чувствата. Един недък на чувствата. Когато се разгневите, вие може да се оправдаете с това, че някой ви обидел. Да, но вие може да се разневите и без да са ви казали някоя обидна дума. Просто вървите по пътя. Някой ви бутни и вие веднага кипвате. Тук вече става подпушване на енергията. Човек не е разположен всякога да си гневи. Може да направите опит. Иди бутни най-гнивливия човек според закона на любовта. Той ще се усмихне и ще ти каже, бутни ме още веднъж. От тук вадим следния закон. Когато се срещнат две положителни сили, те всякога се отблъскват и образуват гнива. За пример, ако се срещнат два матуши крайно чувстволюбиви, те могат лесно да се разгневят. Допуснете, че точката О представлява центъра на мозъка. Линията СО представлява течението на моралните сили в човека. Линията ДО представлява течението на личните сили, личните чувства в човека. Когато линията ОД е по-дълга от линията ОЦ, всякога се ражда гнивата. Ако линият, линията ОДС се съкрати много, тогава човек става индиферентен, безразличен. Всяка енергия, която организмът не може да асимилира правилно, ражда един излишък. Този излишък е гневът, който винаги се отбелязва в червения свят. Има няколко признака при разгневяването. Лицето почервинява. Веждите се свиват, мускулите около устата трепват, ръката се свива в имрук и човек е готов да се прояви. Опасната страна на гнива е, че човек може да се отдалечи от правия път на своето развитие. За тази вечер ви бе дадена темата кротостта и въздържанието. Кроткият и въздържаният човек е човек, без гняв. Не че няма гняв в него. Но той привръща гнива още от основата му в полезна енергия. Един учен българин ми разправише резултатите от един метод, който приложил върху себе си. Той свършил два факултета в странство и като се върнал в България, преди да се залови за каквато и да е работа, запитал се дали ще може да се прояви като истински човек в живота или не. За тази цел той избрал следният метод. Намира един хамалин и го помолва да му говори най-лошите думи, които пожелая, за което ще му заплати добре. Започва този хамалин да го ругае, да му изрежда най-лошите епитети. А той слушал, слушал, докато разбрал най-после дали ще може да издържа на ударите в живота. Дали ще стане човек или не и му казва достатъчно вече. И наистина, опитът излязъл много сполучлив. Вие често се натъквате на такива хамали живота си, които ви услужват без пари, но сте недоволни. Този пример, който ви дадох е действителен, но това могат да направят само хора с морална стабилност. Този опит не може да го направи всеки. И действително, всички велики хора в света, всякога са били подлагани на такава дисциплина. Проследете живота на който идея от великите хора. Ще видите, че всички са били подлагани на хули, на гонения. Носили са най-лоши думи по техен адрес, за да се види дали ще могат да издържат? Този, който може да издържи, той човекът, на когото може да се възложи някаква мисия. Някой от вас, като ученици на окултната школа, ще минат под такава дисциплина. Затова повдигам този въпрос. Не можете да избегнете този път. Дали ще минете тази дисциплина като ученици на школата или вън от нея, безразлично е, но важното е, че всички ще я минете. И тъй, първото важно нещо за вас е да владеете гнева си. В този случай самообладанието ви е необходимо. Освен това, вие трябва да развивате интуицията си. Тя ви е необходима, за да разбирате човешкия характер, да разбирате кои хора са подобни на вас и кои не. С тези, които са подобни на вас, вие може да живеете добре, но тия, с които не си съответствате, трябва да се държите на известна дистанция. Като познавате кои хора са подобни на вас, може да правите следните опити. Когато сте силно разгневени, повикайте някой ваш приятел да тури ръката си на задната част на главата ви. Ако вие сте подобни помежду си, ако си хармонирате, той ще възприеме вашето разположение и равновесието ви ще се възстанови. Ако пък не си хармонирате, неразположението или гневът ви ще се увеличи. Аз съм забелязал, хората от политическите кръгове са силно чувстволюбиви. И ако се случи някой измежду тях да каже някоя дума на кого и е да е от тия видни политически лица, даже смекизик може да го засегне толкова много, че да произведе цяла реакция в него. Често в някои държавници, политици, които са на власт, личните чувства биват тъй силно развити, че те, само за една дума, даже деликатно изказана, са в състояние да отворят цяла война. Сега всички вие трябва да имате един определен идеал за живота. Вие трябва да знаете в какво седи същността на този живот. Кога се уронва престижът на някой човек? Престижът на човека се уронва, когато някой му каже една лъжа. Когато някой човек ви говори истината, какъвто език и да държи, този човек повдига вашия престиж. Мнозина от вас се боите да кажете истината. Не. Когато говорите истината, вие трябва да бъдете смели. Когато говорите истината, не ви трябват много философии. Не мислете какви ще бъдат последствията. Смели бъдете. Когато ще изказвате вашите лични мнения, бъдете крайно предпазливи. Говорите ли истината, абсолютно не се бойте. Казвайте истината. Тя ще се погрижи със себе си. Ще правите разлика между истината и вашето убеждение. Тия разграничения са потребни при сегашното ви развитие. Ако не ги вземете под съображение, няма да се мине дълго време и вие ще се намерите в на улица, която турците наричат Чакмаксо как Сляпа улица. Опаднете ли в такава улица, ще трябва да се връщате назад. Вие трябва да турите в живота си една здрава основа, върху която да се развива знанието, което сега придобивате. Кое знание? Това знание, което ще ви ползва не само през този живот, но и през бъдещите векове на вашите съществувания. Ако придобиете знание, което ще ви ползва само през този живот... Вие ще бъдете една посредствена личност в живота. Такова преходно знание е потребно само за забавление. Но всеки от вас трябва да има в живота си една положителна идея, към която вечно да се стреми. Вие може да се натъкнете на друг един отрицателен надъг в живота. На страха. Мнозина се страхувате от гнева. Колкото гневът е опасен в положителен смисъл, толкова страхът е опасен в негативен смисъл. Гневът може да ви накара да извършите много престъпления. Да удавите някого, да убиете, да запалите някоя къща и други. Под влиянието на страха обратно. Няма да направите такива престъпления. Ще бъдете много внимателен. Но ще се развие във вас лъжата, измамата, лицемерието, подлостта и тям подобни. Гневът е психическо пиянство. Той развива смелостта и вие мислите, че можете да направите всичко. Но що ми стрезнеете, ще си кажете, що ми трябваше да се гневя? Що ми трябваше да се залавям за тя неща? Значи гневът не е естествено състояние за човека. И тъй. Вие имате тия два недъга в себе си. И трябва да се пазите от тях. Тия недъзи не са от сега. Те са ви съпровождали през всичките ваши съществувания. Те са една полезна нишка за вас, стига да ги разбирате. Ако знаете да използвате правилно страха, той ще се превърне в елемент на благоразумие. Ако знаете да използвате правилно гнева, той ще се превърне в елемент на волята, на смелост. Значи гневът може да се превърне на смелост, а страхът на благоразумие. При страха се изисква един малък плюс. На химически язик преведено, страхът е основа, на която трябва малко повече киселина, за да се неутрализира. Гневният човек трябва да бъде разсъдлив, а страхливият човек също трябва да бъде разсъдлив. Гневливият човек, щом почне да разсъждава, става смел, а страхливият човек, щом почне да разсъждава, Става благоразумен. Първият ще извади ножа си и така ще разреши въпроса си. А вторият ще вземе перото, ще пише във вестниците и като писател ще разреши въпроса. Всички писатели, които пишат, не са смели хора. Те са смели само с перото в кабинета си, а вън не са смели. Докато пишат още, те са смели, защото не знаят какви ще бъдат последствията. Какъв е цветът на страха? Какъв става човек, като се оплаши? Той прибледнява, става жълт. Значи страхът кара човека да мисли. Щом човек направи една погрешка, външно в него се предизвиква, Жълтият свят. Значи страхът се лекува само чрез жълтият цвят. Гневът с какво се лекува? С розовия цвят. Това показва, че тъмно червеният цвят трябва да се превърне в розов или в син. Мислете за тия цветове. Тия вибрации ще предизвикат това с едно успокояване, и вие ще почнете да мислите, да разсъждавате. Кой цвят изпъква след розовия? В кого се влюбва розата? Когато човек се влюби, започва да мисли. Значи след розовия цвят иде жълтият. Розовият и жълтият цвят си хармонират. Когато вие искате да изликувате известен недък от себе си, прикарайте тия два цвята през ума си и те ще произведат един малък благоприятен резултат. Какво е съотношението между жълтия и синия цвят според вас? Кой е преобладаващия цвят сега на земята? Зеленият. Ние сме потопени в зеления свят, През него минаваме. Той е цветът на човешката индивидуалност. Прави го самостоятелен. Както виждате, вие може да се лекувате с цветовете. Когато вашата нервна система или когато вашия ум или вашето сърце почнат да обедняват, във вас се заражда съмнението. Щом сте обеднели, представите си едновременно следните три цвята. Розов, жълт и зелен. Като се съединят тия три цвята, правят едно съединение, което предразполага човека да се чувства като самостоятелен индивид. И тогава той казва, сега аз мога да направя всичко. Коя дума съответства на розовия цвят? Кое предизвиква да се ви външно розовия свят? Радостта. Онзи, който се влюбва, нали се радва най-напред? Всеки предмет или всяко лице, което обичате, предизвиква във вас радост. Коя дума външно съответства на жълтия свят или на мъдростта? По какво се познава мъдрият човек? Вече за влюбение знаете, той се радва. Детето, като получи нещо от баща си, скача, радва се. Ами, мъдрият човек, какво качество ще прояви? Сериозност, замисленост, доволство? Не. Външната страна на мъдрия човек е работата. Само мъдрият човек работи. Ако е художник, Взима четката рисува. Ако е поет, взима перото, пише. В каквото и да е направление, той е диячен. Работи. Той работи, не се труди. Трудът не е качество на мъдрите хора, а на обикновените. Само мъдрият човек работи и на лицето му се изразява удоволствие. Мъдрият човек работи с удоволствие. И тъй, любящия човек, се познава по радостта, а мъдрият по работата. Някой казва, какво трябва да направя, за да стана мъдър? Няма да се трудиш, а ще работиш. Всеки човек има какво да работи. Да изглажда своя характер да чисти лошото от своя ум, от своето сърце, да изглаждаш известни свои недъзи или да придобиваш някои добри качества, това е работа. Ти искаш да станеш мъдър, смел, прасъдлив. Това е благородна работа. Ще работиш. Той, което пречи на съвременната наука да намери истината, да посочи истински методи за възпитанието, е това, че в нея идеите са разхвърляни. В съвременната наука няма идеи, които да вървят тъй свързани ръка за ръка. Напротив, всичките идеи са разхвърляни. Например, идеята «Да бъдем добри» тя счита като едно предположение, като един орех, който може да се изеде. Не, за да бъдеш добър, ти трябва да привърнеш своята противоположна идея два-три пъти. Да разореш тази земя, да посадиш нея ориха и да чакаш плода. Добротата е плод. Най-мъчното изкуство е да бъдем добри. Ти не можеш да станеш добър изведнъж. Най-първо ще започнеш с радостта, и след той ще дойде добродетелта. Тя ще се яви като резултат на радостта и работата. Природата не обича разхвърлените идеи. Ние сме много логични, но истината е няма в тази наша логичност. Природата пък е толкова прецизна, че не търпи никаква лъжа, никаква измама. Не мислете, че като не търпи, така ще мине. Един ден тя ще вземе всичко, каквото имаме. Ще го разсипе и няма да ни остави нищо. Не си правете иллюзии, че тя ще търпи лъжата. И писанието казва Блажен онзи, когато Господ наказва. То значи Блажен онзи на когато Господ показва грешките още в начало. Дойде при теб някой твой приятел, покаже ти някоя погрешка. Благодаримо. Природата го пратила при тебе, той е нейн посланник. Ако се откажеш да го приемеш, един ден тя сама ще дойде, ще те вземе без всякакви церемонии и хоп в ретортата си вътре. И от Тебе само пара ще остане. Първото нещо за Вас. Ще се научите всички да обичате истината. Аз не Ви говоря за абсолютната истина, но за тази, която е вложена в живота, която е необходима за създаване характера Ви, за създаване устойчивост на Вашата наука. Вашата наука трябва да се цементира, да стане един солиден елемент в живота, за да бъде стимул за работа. Моята цел сега ни най-малко не е да ви давам някои морални наставления. Аз изразявам само как действа известен закон природата. И без да се говори, чрез страдания хората постепенно ще достигнат до същите резултати, но който е разумен, може да се ползва от опитността на другите. Човек, като страда дълго време, добива истината. Тогава той разбира думите на апостол Павла. Винаги се радвайте и постоянно се молете. Сега ще изтълкувате думата радост. Представете си, че радостта е една монада. Какво означава буквата Ръз, която започва думата Радост? Вие знаете, че в природата няма случайности. Значи този знак не е взет случайно. Той може да е взет от латинската азбука, но го има и в египетските иероглифи. Тия знаци съществуват и в природата. Буквата Р представлява една монада. Буквата А, коренът на тази монада спуснат надолу. Следователно, щом е корен, той е двояк в себе си. Едновременно е и сладък, и горчив. Като корен, той изразява всички уния неща, които се явяват в материята. Горчевина и сладост съответстват на двете състояния – скръп и радост. Тия две противоположности се срещат при сегашните състояния на живота. След една голяма радост идва една голяма скръп. Някой приятел ви услужива с 10 000 лева и вие се радвате. Не се минава много време, той ви казва – я ми върни парите назад. Питам, Кои са причините да ви даде парите и след известно време да си ги иска назад? Ако вие не му ги върнете назад, той казва, Едно време ти мислях за мой приятел, но сега се разочаровах. Върни ми назад парите. Дава ви подсъд, осъждат ви и ви турят затвора. Вие си казвате, какво ми трябваше да приемам тази услуга? Психологически може да се обясни, кои са причините на това нещо, но аз вадя следното заключение. Човек, който действа по закона на любовта и мъдростта, никога няма да влезе в затвора за 10 000 лева. Умният човек затварят само за истината. Той казва: Само за истината мога да живея в затвора. За нищо друго. Позори да лежи човек в затвора за 10 000 лева. Да лежи за истината. Да ме бият за истината, разбирам. Но да ме бият за дребно нещо, това е срамота. Само за истината мога да подложа гърба си. Нека бият. Ти ще мълчиш. Измениш ли този закон? Истината сама ще те накаже. Затова тя казва, остави, ти не защитавай себе си. Някой ще каже, око за око, зъб за зъб. Не, това е Моисеевото учение. То няма нищо общо с истината. Другаде можем да приложим това правило око за око, но дойди ли до истината, ще обърнеш гърба си. Тя казва, ти не се защитавай, аз ще те защитавам. Речеш ли сам да се защитаваш, ти си фалирал, ти си пропаднал вече. Остави истината да те защитава. Онзи, който днес ти е ударил три пъти, след една година ще бъде твой приятел. Но кога? Ако ти премълчиш заради истината. Тогава той ще дойде при тебе и ще ти каже Извини, аз направих голяма погрешка по отношение към тебе. Но заради това от сега вече съм твой приятел. Сега аз не искам да ангажирам всичкото ви време за учение на това, което ви говоря. Ще употребите само това време, което не знаете как да употребите. Само празното си време. Ето кое е празното време според мен. Някой път вие сте неразположени. Това е празно време. Използвайте тогава учението на живота природа. Занимавайте се с него. Щом умът ви е зет, оставете го на страна. Когато животът ви се обезмисли, когато ви е страх от нещо, когато имате някакво неразположение на духа, пак вземете учението на живата природа. Това е правилният начин, по който може да възстановите своето равновесие, силите в своя организъм. Обесърчен сте в живота. Мислите, че от вас нищо няма да излезе. Занимавайте се с учението на живата природа. Занимавайте се с световете, с любовта, с мъдростта. И намерите ли нещо съществено за вас, задръжте го. Аз мисля, че вие ще намерите по 3-4 часа на ден такова празно време, което да посветите на новото учение. Тайна молитва Само светлият път на мъдростта води към истината. Тя постоянно ни весели. Лекцията е изнесена на 18 ноември 1923 година в град София.